Walaupun Allah dan Rasul-Nya bersama. Amaza. Ayuh, kaum Muslimin, kita cuba. Uusikum waiya yabitak walāh. Fakadifazal muttaqun. Muslimin dan Muslimah muda muda ini rahmati Allah Subhanahu wa Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kata dia lamma hadartu Uhud da'ani abi min al-layl fa ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam وإني لا أترك بعدي أعز علي منك أغير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوما وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدة Al-Kamakal Hadis Sahih Riwayat Al-Bukhari Seorang sahabat Nama dia Jabir bin Abdullah Radiyallahu anhu Kata dia Ketika aku hadir Di dalam perang kuhul Sahabat nabi ini nama dia Jabir bin Abdullah bapa dia nama Abdullah bin Harab Jater kata ketika dia turun dalam perang Uhud Pada sebelah malamnya dahani abi minal lail bapa aku panggil aku dia turun dalam perang Uhud esok nak perang Malam ni malam perang esok nak perang malam ni bapa dia panggil dia faqala qala bapak dia kepada dia ma illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam dia kata dekat anak dia abdullah bin haram ni kata kepada anak dia jabir dia kata aku duk rasa Aku akan masuk di dalam kumpulan orang yang mula-mula sekali mati. Dia dalam perang esok. <coughs> esok nak perang. Tak perang lagi. Malam ni, dia beritahu kepada anak dia. Dia kata, aku dapat rasa. Dia kata, esok bila berlaku perang, aku di antara orang yang mula-mula akan mati dalam perang. Aku dapat rasa benda tu kadang-kadang orang yang baik-baik ni dia dapat rasa dia macam satu ilham Tuhan bagi ke dia sahabat-sahabat kita yang baru balik Mekah ni yang mana yang balik ke perbang akhir ni cerita salah seorang daripada Imam Masjidil Haram meninggal hmm? Doktor Omar as sabil salah seorang daripada Imam Masjidil Haram muda lagi umur baru 42 begitu meninggal ha? dalam minggu lepas lebih sikit eksiden dekat Taif masuk hospital dan meninggal dua hari sebelum dia eksiden Imam Masjidil Haram dua hari sebelum dia eksiden Dua malam berturut-turut Dia jadi imam semayang di masjidil haram Dia menangis Waktu jadi imam Dia baca ayat dia tak boleh baca Dia sebab menangis Malam ni baca sebab menangis Esok pun baca sebab menangis Lusanya siap Aksiden Hari dia mati tu hujan lebat dan malam tu selepas dikebumikan siang malam tu imam yang menimamkan sembahyang di masjidil haram pun menangis tak boleh nak baca juga menangis kan kadang-kadang orang yang baik-baik macam ni Allah subhanahu wa ta'ala dia macam bagi ilham kan Allah subhanahu wa ta'ala macam bagi ilham dia tak tahu kata nak mati tapi Allah subhanahu wa ta'ala macam bagi ilham sesuatu nak jadi sahabat nabi Abdullah bin Haram ini bapa kepada Jabir bin Abdullah. Esok nak perang Uhud, malam ni dia panggil anak dia, dia kata dekat anak dia. Dia kata bapa rasa esok dia kata bapa di antara orang yang awal-awal akan gugur di dalam perang. Wa inni alayya Dia kata dan bapa nak pesan dekat kamu, bapa ada hutang dia kata wa inna alayya daynan da sesungguhnya ke atasku ada hutang dia kata bapa ada hutang faqdi dia kata kat anak dia kamu tolonglah bayar hutang bapa kalau ditakdirkan esok bapak mati hutang bapak kamu tolong bayar wastausi bi akhawatika khaira dan pak dia kata dan bapak berwasiat berpesan kepada kamu supaya adik-adik perempuan kamu dia ada ramai adik perempuan. Dalam riwayat lain ada menceritakan Jabir bin Abdullah ni dia ada ramai adik perempuan. Abdullah bin Haram bapa dia ni mempunyai ramai anak perempuan. So malam ni dia pesan dekat anak dia, dia kata bapa rasa macam esok bapa nak mati. Bapak rasa macam tu Dan bapak ada hutang Kamu tolong bayar hutang bapak Kalau bapak mati betul Dan yang kedua Bapak nak pesan dekat kamu Adik-adik perempuan kamu yang ramai tu ada tu Kamu jagalah mereka yang leluh Begitu Fa'asbahna Kata Jabir anak dia ni Fa'asbahna Dan keesokan paginya fakana awwalu qatin sungguh macam bapa aku kata dia orang yang mula-mula sekali meninggal dalam perang Uhud wa dafantu ma'ahu akhar fi qabrihi aku sendiri mengkebumikan bapa aku dan aku kebumikan bapa aku bersama dengan seorang lagi kawan dia yang juga syahid di dalam Uhud satu liang orang bapak dia dengan satu orang kawan lain. Summa lam tatib nafsi an adzuruka ma'a Lepas daripada dah selesai ke bumi bapak dia satu liang dengan orang lain dia kata dia pun balik daripada medan Uhud balik ke Madinah dah sampai di rumah dah sebagainya. Dia kata falam tatib nafsi aku rasa tak sedak adik berasa tak selesa berasa macam tak puas hati kerana aku letakkan bapa aku satu liang dengan orang lain berasa tak tak puas hati fastahra <Sing> jutuhu ba'da sitati ashhur enam bulan kemudian dia kata aku masih lagi rasa tak puas hati aku pi bongkak balik kubung tu aku nak buat keluar balik bapa aku aku nak tanam dia satu liang seorang ba'da sittati ashur selepas enam bulan dia kata tak boleh jual dia tak boleh nak rasa puas hati dia tu berasa mengelas walaupun dah lepas enam bulan dia kata fastakhrajtuhu aku keluarkan balik mayat bapa aku ni dan aku tanam dia dalam liang satu, dia, satu orang dia fa iza huwa ka yawma wadh'dhu Masya Allah, dia kata hari aku korek liang tu, aku nak buat kelok balik mayat bapa aku, nak simpan dia satu liang sorang. Pada hari aku korek tu, walaupun dah lepas enam bulan, keadaan bapa aku huwa kayuma wajang tu macam hari aku kebumi dia enam bulan tu. Ini yang kata syahid. Oh ya ni yang kata syahid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah janji orang yang betul-betul mati syahid mati atas jalan sabilillah jasad tidak akan terjejas. 6 bulan kemudian dia kata dia pergi korek balik kubur bapa dia Abdullah bin Haram ini dia kata aku dapati bapa aku ni fa'iza huwa kauma wadatu dia keadaan dia macam hari aku ke bumi 6 bulan dulu dia kata Melainkan telinga dia saja yang tak ada. Sebab apa? Sebab dia, Abdullah bin Haram dalam hadis lain menceritakan. Dia dia antara sahabat. Selain daripada Sayyidina Hamzah. Dia di antara sahabat yang mayat dia ni dirompong-rompongkan oleh musuh. Dah kena bunuh, mati, sudah habis. ...dipotong telinga, pitikam tikam ...saja buat bagi, bagi rosak mayat orang Islam ni. Jahatnya kafir Quraish. Sampai macam tu. Macam mana Sayyidina Hamzah... ...potong telinga, potong hidung, belah dada, rabut... ...buat keluar apa yang ada dalam dada dan sebagainya... ...maka Abdullah bin Haram juga salah seorang yang dipotong telinga. Maka kata anak dia Jabir bin Abdullah... Pada hari aku bongkak balik kubur, aku keluar mayat bapa aku, keadaan dia macam hari aku ke bumi dulu. Cuma telinga dia tak ada. Kerana sememangnya pun masa perang dulu telinga dia dipotong. Kata dia faja'al tuhu fi qabri ala hidah. Maka aku letak mayat bapa aku di dalam satu kubur, berasingan daripada orang lain semua. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham. Bahawa yang pertama yang kita sebut tadi. Orang yang baik-baik. Ini sahabat Nabi. Abdullah bin Haram ini sahabat Nabi. Ini orang baik-baik. Matinya pula mati cara baik. Mati syahid. Orang-orang yang macam ni kadang-kadang Allah SWT macam memberi satu ilham kepada dia. Tentang apa yang dia nak lalui. Selepas daripada itu. Yang kedua, kesimpulan yang kita dapat daripada hadis ni ialah Islam menggalakkan orang Islam supaya meninggalkan wasiat Dalam Quran, Allah Subhanahu SWT hmm? Supaya meninggalkan wasiat Dan ikut kita orang Islam ini, dia suruh kita tiap-tiap malam tulis wasiat Tiap-tiap malam Orang Islam ni sepatutnya dairi itu berguna Tiap-tiap malam dia kena tulis wasiat. Dan wasiat yang terakhir itu yang terpakai. Yang terdahulu itu dimansuhkan. Tiap-tiap malam kena tulis wasiat. Kalau tidak susah. Bila kita mati, oh, anak beranak tak tahu. Hutang ke apa ke semua orang tak tahu. Kita ada hutang dengan orang dan sebagainya. Kita aja tahu. Kadang-kadang orang lain tak tahu. Tapi kalau kita tinggalkan benda ni dalam bentuk pesan. Sama ada pesan lisan ataupun pesan dalam bentuk tulisan. Maka benda-benda ini dapat mengelakkan daripada jadi masalah kepada keluarga kita yang tinggal. Maka wasiat itu ada satu yang disuruh oleh ugangan. Jabir bin Abdullah ni pula pak dia pesan kat dia, wasiat kepada dia suruh dia tengok adik-adik perempuan. -adik Kerana dia memang mempunyai ramai adik perempuan. Kerana Abdullah bin Haram ini mempunyai ramai anak perempuan. Dia ada satu hadis yang dicerita tentang balik daripada perang Uhud ini. Dia balik daripada perang Uhud. Dia naik unta dia. Nabi naik unta Nabi. Dalam perjalanan nak balik daripada Uhud ke Madinah itu. Unta dia ni seluruh. Sehingga ke kenderaan Nabi Alaihi Wasallam dah tinggal jauh dah. Jauh dah tinggal Abdullah. Tinggal Jabir bin Abdullah ni di belakang. Nabi berhenti kenderaan dia tunggu sampai Jabir sampai dekat Nabi. Nabi kata dekat dia, Jabir, kita tukar kenderaan. Pasti kenderaan yang dia naik ni slow sangat. Nabi kata dekat dia, kita tukar kenderaan. Kamu naik kenderaan aku, aku naik kenderaan kau. Dia bertukar. Bila tukar saja, unta dia yang tadinya slow. Bila Nabi naik, jadi deras. Sama macam unta yang Nabi SAW punya. Itu ada satu hadis lain. So, sambil duduk naik untar nak balik ke Madinah tu Nabi SAW tanya Jabir Nabi kata Jabir Bila kamu nak kahwin? Ini ada dalam hadis Dia kata tunggu dulu Nabi kata kahwin lah. Dan kalau kamu nak kahwin Kamu nak kahwin orang perempuan macam mana? Nabi tanya dia Jabir kata dekat Nabi Dia kata aku kalau nak kahwin pun Aku nak kahwin dengan orang perempuan janda yeah. Nabi tanya dia pasal apa Jabir kata bapak aku pesan dekat aku Malam sebelum perang Uhud. Dia minta aku jaga adik-adik perempuan aku yang ramai Kalau aku kahwin dengan perempuan muda Dia kata aku susah eh? muda maka satihan dia tiap malam nah. jadi dia kata aku kahwin dengan perempuan janda dia kata supaya aku ada lebih masa untuk adik-adik perempuan aku Nabi kata kat dia jangan begitu Nabi kata kamu muda Nabi kata kat dia kahwin lah sama dengan orang muda kerana kahwin muda sama muda itu bahagia Nabi kata itu ada kaitan dengan hadis ini ini Jabir bin Abdullah Rabi Allahu Anhumah jadi Nabi SAW cukup sayang ke dia. Sehingga kan Nabi dah pergi jauh dan Nabi berhenti tunggu dia sampai. Maknanya Nabi bagi perhatian pada dia. Sehingga kan Nabi ajak tukang kenderaan. Kerana kenderaan dia naik slow sangat. Bila tukang, kenderaan tu laju. Sama dengan kenderaan yang Nabi SAW naik sebelum daripada itu. Kesimpulan yang ketiga yang dapat kita ambil daripada hadis ini ialah membongkarkan kubur atas sebab-sebab yang diizinkan syarak itu harus. Membongkar kubur atas sebab-sebab yang diizinkan oleh syarak adalah harus. Ini hukum yang disepakati oleh ulama. Sebab ada masjid-masjid yang depa nak perbesarkan masjid, nak ambil kawasan kubur, maka korek balik, bawa kelong mayat pindah pergi ke tempat lain, tempat tu nak extend buat masjid, itu dibenarkan oleh agama. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Dan yang keempat, mati syahid adalah mati yang sangat mulia. Dan kemuliaannya dibuktikan oleh Allah SWT dalam bentuk mayat mereka tidak rupu. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid doa. Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 130 muka surat 130 kita sambung ayat 52 daripada surah al-anfal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kad aabi ali fir'auna walladzin min qablihim kafaru biayatillah fa aqadhahumullahu bidhunubih Maksud dia, seperti adat Ahli Fir'aam. Dan segala mereka daripada dahulu mereka itu. Kufur mereka itu dengan segala ayat Allah. Maka ambil azab akan mereka itu oleh Allah dengan sebab dosa mereka itu. Ya'ni dengan kerana tiada turut suruh Allah dan suruh Rasulnya. Baik, ayat kita nak baca malam ni. Sambungan daripada ayat bulan lepas. Bulan lepas kita dah baca ada cerita macam mana bantah macam mana degilnya kuat kafir Quraisy ni. Kita baca bulan lepas. Sehingga kan depa ni bantah degil sehingga depa masuk dalam perang Badar, mata depa tengok kebenaran apa yang Nabi duk kata pun tak mahu terima kebenaran. Sebelum ni duk dengar aja. Dua dengar saja Nabi baca ayat Quran, Nabi bagi berita yang tu, yang ni dan sebagainya. Dua dengar saja. Kuat kata dengar, tak percaya. Allah takdirkan mereka terlibat dalam perang badar. Dalam perang badar, mereka tengok dengan mata sendiri. Macam mana malaikat turun main membantu tentera Islam hak 313 orang. Dan mereka yang bilangan 950 orang. Dekat seribu orang boleh tewas. Kerana bantuan Allah dalam bentuk malaikat main. Depa tengok depan mata depa sendiri macam mana orang Islam nak tetap depa. Parang tak sampai tengkok lagi Tengkok putih dia ya tu. Depa lah. tengok dengan mata depa sendiri pun tak mau nak percaya juga apa yang Nabi kata. Degilnya depa ni tak boleh nak percaya apa yang Nabi kata kadab bi al-firauna wal ladina Degilnya depa ni sama seperti mana degilnya Firaun dan juga orang-orang yang sebelum daripada mereka itu Firaun dulu pun degil macam tu juga kita dah baca dah ayat cerita tentang Firaun ciri sampai 40 hari dan sebagainya kita baca itu. cerita tentang Firaun ini tak mau nak beriman dengan apa yang Nabi Allah Musa AS bawa mai ke dia tak mau beriman terang-terang depan mata dia ahli siher yang dia duduk bela bagi makan, minum, jaga helok-helok ni ahli siher ni lempak tali jadi ular Nabi Allah Musa alaihi salam Allah suruh lempah tungkat jadi ulang besar ulang ditelan semua ulang ahli sihir depan mata Fir'aun bahkan ulang yang jadi daripada tungkat Nabi Musa ni lepas dia telan semua ulang-ulang ni dia bangkit panggung depan Nabi Allah depan Fir'aun Fir'aun lagi tak beriman juga tak beriman juga sampailah akhirnya kemuncuk kepada kedegilan firaun um, Allah Subhanahu wa taala takdirkan firaun um, tenggelam dalam laut merah habis selesai cerita dekat nak lemah bunyi dalam laut dia kata apa amantu bi rabbi musa aku beriman dengan tuhan musa masa tu baru nak beriman sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak terima iman orang yang berada di saat-saat kecemasan yang macam tu macam mana degilnya Firaun dan kaum dia, macam tulah degilnya Quraisy, kafir Quraisy yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka dalam ayat kita baca ni, Tuhan kata kadzab bi al-firauna wal ladina min qablihim kafaru bi ayati Macam mana Firaun dan kaum dia, macam tulah orang Quraisy Kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depa bantah Nabi Muhammad macam mana kaum Firaun bantah Nabi Musa sama dia kata Kufur mereka itu dengan segala ayat Allah maka ambil azab akan mereka itu oleh Allah dengan sebab dosa mereka itu dengan kerana bantah Tuhan buat turun mai azab kepada kafir Quraisy yakni kerana tiada turut suruh Allah dan suruh rasulnya firman Allah Inna innallaha aqawiyun shadidul iqab Bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat kuat atas yang dikehendaki. Lagi amat keras seksanya. Tiada lepas seorang kafir daripadanya. Melainkan dengan Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kawin. Kawin maksudnya cukup kuat. Kalau kita rasa kita kuat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi kuat. Begitu. Allah subhanahu wa ta'ala bukan sahaja kuat syadidul la'iqa dia kalau dia balas azab dekat manusia maka balasan itu tidak ada tolak bandingnya balasan azab Allah tidak ada banding dalam dunia dan sampai bila-bila maka dia kata di sini orang-orang kapiak tidak boleh lepas daripada seksa Allah melainkan sekiranya mereka masuk Islam tu aja cara nak selamat kalau mereka kapiak sampai mati kapiak Sapa bila-bila di neraka. Khalidi fiha abada. Kekal mereka di dalam neraka itu abada selama-lama. Tapi kalau dekat nak mati, mereka masuk Islam. Mereka jadi kayawmi waladat u'umuh. Jadi mereka ni seperti mana orang yang baru beranak keluar daripada perut mak. Maksudnya beresih daripada dosa. Dia masuk-masuk Islam. Lepas tu dia meninggal dunia. Tempat dia di syurga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, zalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Bermula yang demikian itu, yakni azab ke atas kafir-kafir itu. Dengan kerana Allah Subhanahu wa taala tidak ubah akan suatu nikmat yang telah menikmat akan dia atas sesuatu kaum. Sehingga mengubah mereka itu, barang yang ada dengan diri mereka itu daripada iman dan fa'at dan ma'rifah dan syukur ni'mat. Jadi kufur dan maksiat dan jahil dan takabut atas ni'mat Allah SWT. Tuhan beritahu kepada kita dalam ayat ini. Tuhan kata, kalau dah Tuhan bagi ni'mat dekat kita, Tuhan tak akan ambil balik ni'mat Tu Melainkan kita punya pasal menyebabkan Tuhan tarik balik ni'mat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia bagi nikmat dekat kita, Allah tak akan ambil balik nikmat tu. Melainkan nikmat tu akan dia ambil balik kerana manusia sendiri menyebabkan Allah ambil balik nikmat. Sama dengan ayat yang kata innallaha hada yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Allah tidak ubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum tu sendiri yang berusaha Nas mengubah nasib mereka ni'mat pun macam tu juga Allah kalau dia dah bagi ni'mat dia bagi dekat kita keamanan dia bagi dekat kita kemaamuran dia bagi dekat kita hidup senang lenang dan sebagainya tiba-tiba kita terhaka Allah tiba-tiba kita lawan ayat Allah tiba-tiba kita tolak Quran masuklah Paris tiba-tiba hadis Nabi kita lempak di dalam hutan dan sebagainya dengan kerana sikap kita melihat Quran dan hadis Nabi ni dengan lihat inah maka dengan kerana tu ni'mat Tuhan bagi kat kita Tuhan ambil balik itu maksudnya Selaras dengan ayat Quran Tuhan kata la in syakartum la aziidannakum wa la kafartum in azabi lashid Kalau kamu syukur la aziidannakum aku tentu tambah lagi nikmat yang kamu sudah ada Kalau manusia syukur Allah bagi dekat dia kesihatan dia guna nikmat kesihatan ni untuk abdi diri pada Allah Allah tambah lagi kesihatan pada dia Walain kafartum Tapi kalau kamu kufur dengan ni'mat aku bagi Aku bagi ni'mat kesihatan Kamu guna sihat kamu tu Untuk nak lipat ganda ke masyarakat dekat aku Inna azabila syadid Ingat Azab aku kalau kena cukup tu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bagi ingat dekat kita Kalau hari ni kita rasa kita dapat ni'mat Hargai ni'mat itu dengan mengabdi diri pada Allah kalau manusia tidak tahu menghargai ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi, Allah kata satu hari, dia akan ambil balik ni'mat ni. Allah ambil itu bukan Allah nak buat nanya kita, tetapi Allah ambil itu padan dengan perbuatan kita. Maka Allah ambil balik ni'mat daripada kita. Firman Allah, wa Allah hasamiun alim. Dan bahawasanya Allah ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar perkataan amba-ambanya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni dia kata wa annallaha samiun alim Allah dengar bukan hak kita dok bercakap beras ni bukan hak kita dok bisik sembang dengan bini kita ni hak teringat, hak terlintas dalam hati Allah sami ah. Allah dengar Bisikkan hati. Tak terbit pun di mulut ni. Tak keluar pun. Lidah tak petik cakap pun. Terlintah dalam hati. Allah saniyat. Allah dengar ni. Bisikkan hati ni. Allah dengar. Bahkan alim. Bahkan Allah mengetahui. Lepas pada kita bisik itu, kita nak buat tak buat apa yang kita bisik. Tuhan tahulah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah silihan. Dia kata lagi, amat mengetahui akan kelakuan mereka itu. Kalau buat apa-apa mana, Tuhan tahu belakang kita buat terang-terang depan mata manusia pun Tuhan tahu kita pergi sembunyi-sembunyi. jauh daripada negeri kita jauh daripada kampung kita jauh daripada orang yang kenal dengan kita Tuhan tahu juga Firman Allah kada bi alifirauna wal ladina min qablihim kazzabu bi ayati Seperti mana adat, seperti mana kebiasaan ahli Firaun Seperti diantarakannya Musa Musa itu Musa al-Samiri kita dah baca dah dulu tafsir awal-awal dulu ada satu orang zaman Nabi Musa nama dia pun Musa Musa al-Samiri bila Nabi Musa al-Isalam tinggal tempat dia pergi ke Bukit Tursina nak bermunajat dengan Tuhan tempoh masa 40 hari Nabi Musa tinggal itu Musa al-Samiri ambil kesempatan dia kutip barang meh dia kutip barang perak yang ada dalam kawasan dia dia lebok lebok lebuk dia bentuk buat Patung anak lembu. Yang disebut ajal. Yang kita baca dulu. Kemudian dengan teknologi dia buat patung anak lembu tu. Bila angin main, kena masuk ke lubang mana ke dalam badan anak lembu tu. Dia sabit bunyi macam suara. Maka Musa As-Samiri pun beritahu dekat orang kampung dia. Dia kata inilah sebenarnya Tuhan yang kita duduk sembah. Tak nampak mata. ni dia. Nabi Musa tinggal-tinggal dia polong patnang malah kita nak minta apa pun minta dekat lembu ni dia dah pakat turun mat sujud tumbin terbalik minta macam-macam doa dan sebagainya Musa Asamiri As Nabi Musa alaihi salam bila dah selesai bermunajat balik-balik mai di kampung dia tengok dah jadi pelak dah ai baru tinggal beberapa hari aja dah jadi macam ni dia pergi cekak janggut Nabi Harun alaihi salam dia kata aku amanahkan umat aku dekat kamu suruh so, tolong tengok sah apa sudah jadi dengan umat aku ni Aini ah, cerita angkara daripada Musa As-Samiri maka dia sebut di sini kadak bi'ali Fir'aun dia kata samalah orang-orang kafir zaman Nabi ini sama seperti mana cerita orang-orang zaman Fir'aun dulu di antaranya Musa As-Samiri dan segala mereka yang daripada dahulu mendusta mereka itu dengan segala ayat Tuhan mereka itu seperti mana Firaun dan kaum dia mendustakan kitab Taurat yang Allah turunkan dekat Nabi Musa macam itulah Arab Quraisy mendustakan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada jadi mukjizat pada tangan Nabi-nabi mereka itu firman Allah fa ahlaknahum bidunubihim maka telah kami binasa mereka itu dengan sebab dosa mereka itu yakni dosa tinggal beriman dengan Allah dan juga rasulnya Contoh aja, baca tafsir ni dia macam tu aja, dia lukisinya tu. Bantah Tuhan ambil tindakan, bantah Tuhan ambil tindakan, lawan Tuhan ambil tindakan, tentang Tuhan Tuhan ambil tindakan, macam tu aja. Kita baca nu, daripada kisah zaman Nabi Adam alaihissalam Quran cerita daripada zaman Nabi Adam alaihissalam Allah jadi jadikan Nabi Adam tu Allah perintahkan kepada malaikat semua usjudu di Adam sujud kepada Adam fasajadu semua pakat sujud illa iblis melengka iblis duk cekak pinggang seorang dia tak mau nak sujud dengan kerana bantah Tuhan suruh sujud tak mau sujud dengan kerana engkar dengan kerana lawan perintah Tuhan Tuhan terus hukum Iblis ni Tuhan cakap Mula daripada hari ni Angkat ya dia Tindakan Lepas tu kita baca cerita Nabi Allah Lut alaihi salam Macam mana umat dia bantah dia Umat dia hidup suka sama sejenis Nabi Lut nasihat tak mau dengar Allah hantar malaikat main Nak suruh malaikat pergi nasihat Dia pun mengorak dengan, dengan malaikat sekali Dan sebagainya Akhirnya apa jadi Umat Nabi Lut dikenakan tindakan oleh Allah Tuhan buat apa? Tuhan suruh Jibril terbalikkan bumi. Habis. Terbalik. Kuat. Mati. lagu tu saja. Mati dalam keadaan cukup jenam. Tindakan. Kita baca dah dalam... Hmm. Dalam tafsir yang kita duk baca ni cerita umat Nabi Saleh. Kata dah ni unta ni unta mukjizat Tuhan Allah hantar mai kat kita. Hampa hanya boleh pi duk perah ambil susu dia minum saja Jangan ada siapa pi buat lebih pada tu. Jangan ada siapa pi sakiti unta ini. Ini unta mukjizat daripada Allah. Depa pi bunuh sembelih bang unta tu. Apa jadi? Umat Nabi Saleh dikenakan tindakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana yang berlaku kepada umat-umat nabi dulu kerana bantah dikenakan tindakan, macam itulah akan berlaku kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama je. Ya? Lawan Allah, lawan Rasul, tolak Quran, tolak hadis, tindakan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kena tindakan atas dunia, akhirat tak boleh lari. Muslimin dan Muslimat yang dirahmatkan Allah. Firman Allah. Wa agraqna ala Fir'aun. Dan telah kami gejam. Kami karamkan. Kami tenggelamkan akan ahli Fir'aun. Bersama-sama dengan Fir'aun. Di dalam laut Qazum di Mesir. Ketika bantah mereka itu. Daripada Nabi Musa. Dan firman Allah. Wa kullun kanu zalimin. Dan bermula sekalian umat yang dibinasakan itu. Adalah mereka itu zalim sekalian. Terhadap diri mereka itu sendiri. Terima kasih. Oleh kerana bantah, apa jadi Firaun dan orang-orang dia ditenggelamkan di dalam laut merah Depa ni kenal ni pasal apa waqulun zalimin kerana depa zalim zalim pada diri sendiri Tahu dah kalau sekiranya lawan Nabi Musa ni Allah nanti ambil tindakan tahu dah lawan juga Macam lah nilah tahu dah tahu dah kata ada peraturan dalam agama ni ada peraturan tahu mana ada orang Islam yang tak tahu adakah orang Melayu orang Islam dalam masyarakat kita lah ni tak tahu kata jatuh haurat tu dosa eh tahu soal dia nak mengingkari apa yang dia tahu tu soal lain tapi soalnya dia tahu kata tahu Orang yang duduk biar bini buka harat ni. Dia tahu tak kata biar bini buka harat tu. Bukan kata bini berdosa. Dia pun berdosa. Dia tahu. Cuma bezanya dua. Ada setengah orang dia cuba nak nasihat bini dia. Dia cuba. Kerana dia tahu benda tu salah dia cuba nak nasihat. Dia cuba kata dekat bini dia. You bila nak pakai tudung. Bini dia sembung. Dia balik dia. Itu satu golongan. Satu golongan lagi tak tegak langsung daripada awal tak tegak langsung ada satu golongan lagi pula larang pula bini tak boleh pakai itu manusia tiga-tiga golongan ni tahu keadaan kata orang Islam perempuan ni wajib kena tutup rambut tahu keadaan tahu mana boleh tak tahu benda ni kalau dia duduk dalam hutan rimba satu pasir ni dia duduk dalam dalam masyarakat masyarakat yang duduk bercakap tentang hukum ni mana boleh dia tak tahu tentang benda ni Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Demikianlah halnya dalam bab-bab lain sama saja. Dia tahu bahawa riba itu haram, tahu. Siapa kata tak tahu, tahu kan. Eh. Haram riba ini semua orang tahu. Cuma bezanya ada manusia yang tahu dia betul-betul jaga diri dia sama terlibat dengan riba. Ada manusia yang tahu tapi dia boleh bertolak ansok lagi dengan riba. Ada manusia yang tahu dia memang dia jadi pengamal riba. Beda ada yang tu saja. Manusia dari segi ilmunya tahu benda boleh, benda tak boleh. Benda baik, benda tak elok. Benda halal, benda haram. Dari segi ilmunya manusia tahu. Cuma dari segi nak beramal dengan benda tu, tidak semua manusia boleh beramal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka manusia yang tahu kata benda tu salah tapi dia ada kuat juga. Wa kullun kanu zalimin Adalah mereka itu zalim terhadap diri sendiri Dia tahu benda tu tak boleh buat tapi dia buat juga Maknanya dia buat dalam keadaan sedar Sedar bahawa perbuatan dia tu akan menyebabkan di akhirat dia di Dengan balai azab oleh Allah SWT Tapi dia buat juga Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silam Maka dia kata dan bermula sekalian umat yang dibinasakan itu adalah mereka yang zalim terhadap diri sendiri dengan kufur dan zalim nabi mereka itu yakni dengan dusta mereka itu dan turun pada Yahudi Qurayzah ayat yang berikutnya turun kepada orang Yahudi Bani Qurayzah ni ayat yang kita nak baca ni Firman Allah inna sharra dawab 'inda Allahilladheena kafaru fahum la yu'minunalladheena 'ahadta minhum Bahwasanya yang terlebih jahat daripada segala binatang pada sisi Allah Ta'ala itu, ialah segala orang yang kapil. Tuh tengok ayat tu. Inna syarad dawab. Ad dawab maksudnya orang hak guna kaki berjalan atas bumi. Dia panggil dawab. Hak berjalan guna kaki ni. Manusia kan lembu kebar ke kan, apa-apa. Hak jenis jalan pijak kaki buk-buk-buk ni dia panggil dawab. Inna syarrad jawwab maksudnya sesungguhnya dalam kalangan hak boleh dok berjalan dok pijak kaki atas muka bumi ni di kalangan hak dok berjalan atas muka bumi ni hak paling jahat aindallah di sisi Allah alladzina kafaru ialah orang kafir Tuhan kata adalah ramai-ramai orang hak dok melata atas muka bumi ni hak paling jahat adalah orang hak kafir dengan Tuhan hak bantah Tuhan kafir ni mana dia engkar Mana dia bantah Memang kapiah bukan Islam tu satu, memang orang-orang bantah. Di kalangan orang Islam pun ada yang bantah. Dari segi bahasanya, kafir. Kafir dalam maksud kata, engkar ataupun bantah. Tuhan kata orang yang paling jahat di atas muka bumi adalah orang yang bantah Tuhan. Eh kita, bukan luar anak kita bantah cakap kita, kita capang telinga dah kalau anak kita bantah cakap kita kita kata malam ni TV tak boleh tengok semua buat homework siap homework baca buku itu arahan kita tengah sunyi tak bunyi apa kita naik-naik tengok duduk normal depan TV kita mula kita cakap lagi ayah sapu pelantar di TV ni suruh hampa pepak makan haa dia mula nak cakap marahlah kita pun arahan dah bagi dah pasal yang hampa bantah kalau kita dengan anak kita putih bantah kita dah nak marah dah ini pula Allah subhanahu wa ta'ala kita dengan anak kita baru bagi duit sekolah untuk dia pergi sekolah Allah subhanahu wa ta'ala bukan takat bagi duit Ni udara kita duduk hirup hari-hari ni. Makan minum kita hari-hari. Segala nasi, segala lauk, segala apa. Semua Allah yang buat. Allah buat benda tu nak bagi kita boleh nekmat makan. Tiba-tiba kita ambil segala nekmat Tuhan bagi, kita bantah Tuhan. Maka padanlah dengan perbuatan kita ni, nekmat Tuhan kita ambil, perintah Tuhan kita tak mau ikut, kita bantah Tuhan, maka Tuhan kata, Inna syarrat dawa bi'indallahillazina kafaru. Sesungguhnya, orang paling jahat yang ada atas muka bumi ni adalah orang yang bantah kepada aku. Tuhan kata. Kata dia, maka tiada beriman mereka itu. Yaitu segala mereka yang engkau janji daripada mereka itu bahawa tiada perang, mereka itu akan Nabi. Dan tiada tolong kapiang adihnya, maka membatalkan mereka itu akan janji itu. Akhirnya cerita Bani Qurayrah. Nabi SAW daripada Mekah hijrah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, mula-mula Nabi buat apa? Mula-mula Nabi bagi satu puak yang dia ada di Madinah ni, puak Aus dengan puak Khazraj. Bergaduh berperang ni bertahun-tahun dah Aus dengan Khazraj, dua-dua penduduk Madinah. Bergaduh berperang tumpah darah ni bertahun-tahun dah Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi panggil ketua Aus, Nabi, Nabi panggil ketua Khazraj. Nabi kata, sudah lah. Aus pun dah masuk Islam ramai, Khazraj pun dah masuk Islam ramai. Apa perang buat apa? Nabi kata, apa satu paedah dapat bila dia berperang, berkelah ini? Apa satu paedah kita dapat? Nabi kata, sudahlah. Bersedara lah Nabi kata. Aus dan Khazraj terus bersedara. Nabi namakan Aus dan Khazraj ini, Ansar. Nabi bagi nama ke mereka, Ansar. Tak ada dah Aus, tak ada dah. Khazraj tak ada dah. hampa ni, aku bagi satu nama aja, Iaitu Ansar. Maksudnya orang yang menolong. Tolong siapa? Tolong muhajirin. Yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan lepas Aus dan Khazraj dijadikan ansar nabi kata pula dekat ansar ni nabi kata ni hak mai daripada Mekah ni termasuk aku sendiri adalah saudara hangpa juga tolonglah kami kami tinggal tanah laman kami tinggal harta benda kami tinggal segala-galanya di Mekah kami mai selais pinggang di sini tak ada apa dekat kami ni tolonglah kami ansar bila dengar nabi kata macam tu kutip duit sama-sama depa -sama bagi dekat sahabat-sahabat muhajirin Bahkan di kalangan Depa yang ada bini, lebih daripada seorang. Depa tawarkan kepada sahabat-sahabat muhajirin yang sampai ini. Mau yang mana, ambil. Kalau sahabat pilih kata, saya nak yang ni, Terus dia lafaz teraih dekat bini dia. Habis itu, kawin dengan kahwin. Sanggup sampai macam sekali untuk saudara. Nabi SAW telah mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Dalam bentuk akan ikatan kahwin diantara sama-sama adik-adik. Nabi SAW buat selesai dah semua sama-sama orang Islam. Aus dan Khazraz bagi jadi Ansar. Ansar dengan Muhajirin bagi jadi adik-beradik. Selesai pak orang Islam. Nabi tengok pula masalah dengan kata. Di Madinah pada masa itu, Yahudi cukup ramai cukup ramai, bukan ramai aja, cukup ramai sehingga mereka ada beberapa perkampungan yang mereka semua tak ada orang Islam Nabi SAW nampak Yahudi boleh menjadi ancaman kepada kerajaan Islam yang Nabi buat di Madinah Yahudi pula pecah tiga puak besar pula Bani Qainuka Bani Quraira dengan Bani Nadir Nabi buat perjanjian dengan tiga-tiga Yahudi ini buat perjanjian hampa jangan kacau orang Islam bukan setakat hampa jangan kacau jangan perang jangan serang jangan timbulkan ke masalah kepada orang Islam hampa jangan bantu mana-mana orang yang nak serang orang Islam buat perjanjian Yahudi Bani Quraizah Nisayn dan kira berjanji di depan Nabi mereka tidak akan lawan Nabi dan orang Islam dan mereka tidak akan bantu siapa-siapa pun yang nak lawan dengan Nabi dan orang Islam semua buat perjanjian janji elok elok apa jadi? Maka membatal mereka itu akan janji. Oh, ini yang kata Yahudi. Sejak daripada zaman Nabi Musa'ah sampai zaman Nabi Muhammad yang kata Yahudi ini satu benda kita kena ingat kat depan ini. Apa dia? Tak pernah tepati janji. Sampai jadi Tengok dalam TV cerita di Palestin, cerita di apa perjanjian damai camp David lah apa kata tempat dah tidur saya ni. Saya buat perhabis dakwat eh. Memang mereka ni satu bangsa yang tidak pernah reti. Tepati janji. Tak pernah reti. Siapa kata? Allah kata dalam Quran. Daripada dulu Daripada mula-mula timbul ibani Israel Yahudi sampai zaman Nabi Muhammad. Nabi kata sampai hari kiamat. Mereka ni jenis tak reti. Tepati janji. Jadi so, apa Yahudi ni buat? mereka membatalkan janji mereka dengan Nabi dengan beri pinjam senjata kepada Quraysh Mekah untuk lawan perang Nabi ok tak apa kami tak lawan tapi kok dulu lepas senjata Nabi perangai Yahudi Amerika Yahudi Amerika yang berperang ni Islam sama Islam Iran dengan Iraq perang dulu ni Kih perang teluk dulu ni senjata mana mana Amerika Amerika lah dia buat cerita pergi hampa terhantuk bergaduh berkelir dan sebagainya dia hantar senjata satu senjata dia laku dia boleh jual senjata bisnes dia jalan orang berkelir bisnes dia jalan satu yang kedua dia boleh test senjata dia Senjata yang dia buat, tak tahu lagi dia punya macam mana, boleh pakai taram mana hebat dia, apa bagus taram mana perlu berpandu, boleh tembak, pijau mana dan sebagainya, tak tahu. Melainkan kena test dulu. Nak test di mana? Test di negeri orang Islam. Yang korban daripada senjata ni, siapa dia? Orang yang mengucap dua kalimah syahadat yang korban. Senjata dia seplai. Yahudi Bani Quraizah janji dengan Nabi depa tak akan lawan Nabi, tak akan tolong siapa-siapa untuk lawan Nabi. tengok apa jadi? Depa supply senjata kepada kafir Quraisy Mekah untuk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata mereka itu, kami terlupa janji. Itulah. Tu dalam kitab. Dah lepas depa buat macam tu, Nabi dah tahu, Nabi pi jumpa ketua depa, Nabi kata ni macam mana tu suruh maka diikat janji lain nabi kata lah janji hatu kira jahannam buat janji lain <tuh> buat janji lagi sekali maka diikat janji lain maka membatalkan mereka itu pula hmm. janji pula lagi sekali batal pula lagi sekali dan menolong mereka itu akan quraish pada perang khandak bila mai perang khandak lagi sekali depa tolong orang quraish orang khandak bukan khandak ni mana dia tarik. Dan Salman Al-Farisi Orang yang mencadangkan kepada Nabi SAW Dia kata, Ya Rasulullah Kalau tidak jadi kesalahan, saya nak cadangkan Apalah salahnya Kalau kita korek parit Di keliling Madinah ni Supaya bila musuh serang Mereka main-main dengan kuda laju Mereka jatuhlah jatuh dalam parit tu Pasir kita pun tak ramai Musuh ramai kalau kita nak lawan dengan mereka yang tak tahan biar mereka sebahagian mereka jatuh parit yang mana merangkak naik, hak itu boleh kita lawan Salman Al-Farisi bagi cadangan macam tu, Nabi kata ini cadangan yang baik, Nabi ikut cadangan dia ambil sempena daripada cadangan Salman Al-Farisi suruh buat parit maka perang itu dinamakan Perang Handar, iaitu Perang Parit ada parit dikeliling dalam perang khanda lagi sekali Yahudi hak sign agreement dengan Nabi SAW tolong Quraysh juga lagi sekali sehingga dibonuh akan mereka itu oleh Nabi SAW Nabi tak boleh sabar dah memang kawut memang satu kumpulan manusia satu bangsa yang tidak pernah reti menghargai janji yang dibuat maka Nabi SAW pun dalam perang tu Nabi bonuh Yahudi habis-habisan begitu dan ditawan anak isteri mereka itu dan segala harta punya mereka itu semua diambil oleh orang Islam. Seperti mana cerita yang dahulu itu. Dalam perang badal ramailah yang ditawan. Firman Allah, "Tsumma yang quduna, tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah." Kemudian membatal mereka itu akan perjanjian mereka itu pada tiap-tiap kali janji tu dia. kita tengok ni Quran ni. kita ada baca Al-Quran. Tuhan kata dalam Quran, Sumpah yang cuburna ahda-hum, di Tuhan kata, cukup clear. Kemudian yang kata Yahudi ni yang cuburna ahda dia tak Yang cubu ni masuk kalau talikan, buka balik tu yang cubu. Kemudian mereka ini merongkai janji mereka di kuli maroh. Tiap tiap kali janji, tiap tiap kali mungkin tuan-tuan kalau kenal apa nama menteri pihak abang seru pihak abang dalam mesyuarat OIC, terus ada buatlah perjanjian dengan Yahudi OIC ini bersidang maka kata dunia hari ini di kata pelangka esok pindah pilih apa nama macam-macam uh, kata dunia lah taman lah tempat peranginan gantik sikit OIT bersidang hasil daripada persidangan buat satu resolusi supaya apa supaya negara Arab buat perjanjian damai dengan Yahudi tak sahabat. Macam lah. apa kata tu sahabat ni? Dia habaqlah, "Summayaquduna ahdahum fi kulli marrah." Tiap-tiap kali buat perjanjian, tiap-tiap kali rongkai. Ni yang kata Yahudi. Firman Allah, "Wa hum la yattaqun." Dan mereka itu tidak takut akan Allah Taala pada tipu mereka itu, yakni pada mungkir janji mereka itu. Yahudi ni dia tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi kenai, kenai Allah subhanahu wa ta'ala, Yahudi ni. Sebab mereka pun yang kata ahli kitab mereka ni, baca kitab sanawi juga. Yang kata ahli kitab Yahudi ni, Juz ni, ahli kitab dia, baca kitab sanawi juga. Kitab Taurat, yang Allah wakturun dekat Nabi Musa. Jadi Old Testament lah apa semua ni, mereka baca juga. Tapi kitab yang mereka baca tu, kitab yang dah dipindah. Tak macam yang asai yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi hak depa baca tu kita samawi juga. Depa sebut Allah juga. Depa tahu nabi-nabi hak kita kata ni depa pun kata nabi-nabi macam tu juga. Sama macam mana Kristian juga. Sebut Nabi Musa depa panggil Moses. Sebut Nabi Daud depa panggil David. Sebut Nabi Yakub depa panggil Jacob. Mereka ada juga. Nabi hak kita tu sebut tu. Mereka sebut juga. Jadi, mereka sebut dengan cara mereka. Bermakna mereka dengan kita tu ada persamaan. Di mana mai persamaan tu? Persamaan tu mai sebab kitab yang mereka baca juga daripada Allah Taala Cuma beza dia. Quran hak kita baca tak dipindah. Walau satu huruf pun. Tapi kitab Taurat yang mereka baca, Taurat yang dah dipindah. Tak tahu berapa kali lah. Ini cerita tentang Yahudi. Maka depa ni yang kata Yahudi ni depa kenai Allah. Cuma nya depa tak tahu takut kepada Allah. Janganlah kita orang Islam jadi macam tu. Kenai Allah pun tak tahu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala wa inna fa inna tasqafanna umtil haqq fasharrid bihim man khalfuhum. Maka jika engkau dapat akan mereka itu pada dalam peperangan. Maka perbuatlah olehmu dengan mereka itu daripada bunuh dan juga azab. Yang bertujuan untuk memecah perhimpunan kafir-kafir daripada belakang mereka itu. Agar takut kepada bunuh dan azab engkau itu. Yang daripada ahli Mekah dan ahli Yaman. Tuhan pesan dalam Quran macam itu. Tuhan kata maka jika kamu dapat kalahkan mereka. Begitu maksudnya dalam perang ini. Dalam perang Badar ke dalam perang apa ke kalau kamu dapat kalahkan depa fasyrid bihim man khalfhum kamu bunuh saja depa ni supaya bila kamu bunuh depa ni kamu boleh bagi takut kepada puak-puak lain hado ada di kalangan ni. Allah suruh macam tu. Kalau dah hampa menang dalam perang tu, tuan ada Duk-Biang. Dapat musuh ni bunuh bang. Allah kata, supaya bila hampa tunjuk hampa punya garang ni, dapat musuh bunuh, dapat musuh bunuh, hak lain tu pakai tumpang takut. Ini psikologi. Yang ni yang kata psikologi. Kan di sekolah. Kita ambil tindakan dekat satu budak paling jahat di sekolah ni. Ambil tindakan buat public canning. Buat rotan di depan ramai Masa assembly pagi tu Panggil budak paling jahat Macam-macam kesalahan ni Naik di depan ni Depan mata budak-budak semua tu Pagi cukup-cukup yang kuat Wah, Kena buat oh, teriak jadi Macam budak-budak tu teriak Padahal dia punya tunjuk hero Depan kawan-kawan dia Biasanya kena rah, rah, Tiga rotan yang pertama ambu Haduk cadang nak jadi samsing tu Tak mahu tu Haduk cadang nak jadi samsing tu Dia pun duk cadang lah Aku ingat tak Minggu depan nak mula jadi samsa yang ingin nunggu hm, depan nak mula tengok kawan tu kena dia kata kalau lagu ni pekat lah seorang kena kita set presiden case, kita set satu orang kena at lain pekat tumpang takut tuan-tuan tengok cara polis Malaysia bertindak dalam kes jenayah lah ni kalau satu masa dulu kalau boleh kalau boleh nak tangkap penjenayah ni tangkap hidup-hidup hidup. dengan penjara tak celih lah ni dengan kadar jenayah yang meningkat gila-gilalah gila, -gila lah ni Dengan keadaan yang nampak macam tak nak kawal lah ni Dengan keadaan yang duk adalah ni Pihak polis bahagian jenayah ni dia patahkan buang mata Cerita dia hampir robbank aja keluar Tembak pergi mati Kalau dulu nak tangkap hidup-hidup Payah bila tangkap hidup-hidup heret -hidup, pergi bercara apa sana sini Bila pakai loya pandai dia Lepat pergi ke lah ni terbukti memang hampa masuk bank, memang hampa kalau duit orang lari, masalah tu tembak. Macam mana duk tembak, korang sintam. Habis dia kenal dulu tu, Nuhad duk cadang nak rupak bank lain, nombor dia kata tisak dulu. Dia tak nampak, apa main kasar. Rupanya benda ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran ni, dari segi ni, dari segi nak memberi suntikan takut kepada orang lain ni. Allah kata kalau kamu dah masuk dalam medan perang, lawan dengan Yahudi ni dan sebagainya, kalau ditakdirkan hampa menang, jangan duk menang saja. Allah kata bunuh mereka ni. فَشَرِّفْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ Supaya tindakan keras yang hampa kenalkan kepada mereka ni, akan menyebabkan orang yang di belakang pakai tumpang takut. Dan suruh begitu. لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ Mudah-mudahan mereka, yakni yang, yang di belakang itu, ambil pengajaran dengan mereka itu. Haa bila dia tengok-tengok macam tu oh dia kata jangan dia buat pasal mudah-mudahan dengan itu dapat meredahkan sikit penentangan terhadap Islam macam-macam jadi jadilah ni oh dia tu tulis dalam surat Abang Hina nanti Nabi Muhammad boleh dia pahina apa ni ni yang persatuan ulama' marah ni persatuan ulama' marah minta supaya diadakan sedikit kawalan Sokok sokok abang ada ada ni janganlah sewenang-wenangnya bagi ruang kepada orang nak menulis tulis you kini know, nabi nabi kita kita doh sambut maulid nabi 12 rapi awal cuti public holiday Malaysia. Kita ambil public holiday 12 Rabi'ul Awal ni apa tujuan dia? Tujuan dia nak bagi tahu kata kita ni nak mengangkat Islam sebagai agama yang disanjung tinggi. Dia tiba dalam masa yang sama, kita biar bagi orang tu tulis adalah surat, abang hina Nabi kita. Duduk sambut maulid Nabi 12 Rabi'ul Awal buat apa? Maka persatuan ulama' rasa sangat terkilan dengan apa yang berlaku ni. Kalau hina ulama' tu pun dah tak bagus dah Hina ulama' pun dah tak boleh dah Hina Nabi Dituduh kata Nabi ni berzina Dengan seorang gundik lah Apa ni? Apa? Ni tulis apa macam ni dalam surah Abang Orang bukan Islam baca Dia gelap ke kita? Dia gelap ke agama kita? Yang tulis tu pun orang Mengaku agama kita Bolehkah tulisan macam ni Nak dianggap tulisan ilmiah? Ilmiah, apa? Ha, macam tu tu bukan ilmiah macam tu. Jadi sampai peringkat tu kita punya tak ada sensitif terhadap agama sendiri. Ni apa ni? Sesetengah ulama bukan minta suruh pembunuh orang tu ni. Tu, sesetengah ulama minta supaya pihak berkuasa ada sedikit kawalan terhadap surat Abang Jangan benarkan tulisan-tulisan yang meng Islam keluar dalam surat Abang Minta yang tu saja. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Selepas ni, kita orang Islam apa? Kalau orang hina Nabi Muhammad, kita boleh duduk penyih lagi. Kita Islam apa nama? Kalau kita betul-betul orang Islam, kita tak suka dengar. Orang kata tentang Quran, orang duk kondem Quran, kita tak suka dengar. Orang duk kondem Nabi Muhammad, kita tak suka dengar. Orang duk kondem ajaran Islam, orang duk kondem sunnah. orang duk kondem... Kita tak suka dengar benda-benda macam ni. Sebab benda ni menyentuh tentang kemuliaan dan kesucian agama kita muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah benda ni benda serius bukan benda main, -main bukan benda isu tapi ini benda serius muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah ini ceritanya Allah subhanahu wa ta'ala tak suka kepada orang yang buat main-main dekat Nabi dia Allah tak suka maka Allah perintah Nabi Muhammad kalau kamu dapat Yahudi ni dalam peperangan kamu jangan duk biar kamu bono orang lebar ni tuan-tuan pasal apa? pasal Yahudi main-main dengan Nabi buat perjanjian rongkai buat perjanjian rongkai ini main-main dengan Nabi main-main dengan Nabi bermakna main-main dengan Allah begitu firman Allah wa inna ta'hafanna min qawmin khiyana dan jika engkau takut daripada suatu kaum kafir yang ada perjanjian itu khianat yang nyata, alamat bagi engkau, fanih ilaihim ala sawa maka lontak olehmu perjanjian mereka itu kepada mereka itu, ateh bersamaan dengan engkau, maka beri ketahui kepada mereka itu telah dibatalk perjanjian supaya jangan ditolong engkau dengan tertipu. Tuhan kata buat begi elok. kita dah buat perjanjian dengan lembok. Dengan Yahudi ke dengan musuh ke apa dah buat perjanjian Mereka langgang perjanjian tu Mereka hongkai perjanjian tu Tuhan kata pergi habangkan mereka elok Ni perjanjian yang kita buat hari tu Nak ambil balik Tu dia kata tu Dan pergi lontak oleh mu perjanjian mereka itu Kepada mereka itu Perjanjian yang kita sama-sama sepakat ni Yang kata tak mahu serang kami Kami pun setuju semua Tapi ada bukti yang kamu serang kami Nak perjanjian ambil balik Antara kamu dengan kami tidak ada perjanjian lagi Lari di antara kita boleh berpura Bicara cakap direct Selahan kata majlis Salman Al-Farisi Pernah diutuskan Oleh Sayyidina Abu Bakar al-Seddi Untuk nak dilawan Musuh yang menentang Islam Bila sampai di situ Salman tak terus serang lah. Dia cakap dia elok dulu Dekat orang yang dia nak serah Dia cakap dia elok dulu Dia kata macam mana aku Macam tulah hampa Macam mana hampa Macam tulah aku Aku pun dulu asyik bukan orang Islam Salman kata <coughs> Semualah tuan-tuan Sahabat-sahabat Nabi Serina Abu Bakar Serina Umar Semua pun dulu bukan orang Islam Bila Nabi bawa Islam Baru masuk Islam Lepas semua mualaf. Itu sebab kita tak boleh duduk pandang rendah kepada mu'allah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat Nabi semua mu'allah. Daripada orang lain baru masuk Islam. Cuma beda dia Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Walaupun dia sebelum tu tidak Islam. Tetapi dia tidak pernah seumur hidup dia disembah mana-mana takut. Ini Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Dia memang daripada asal dia tak berasa nak sembah takut. Tak berasa. dia pi tengok tokong jadi tengok dia tak berasa nak membesarkan tokong tu nak letak dayi, nak tak berasa Abu Bakar al-Siddiq tidak pernah seumur hidup dia daripada zaman belum Islam apatah lagi selepas masuk Islam tidak pernah semua mana-mana tokong itu cerita dia sahabat-sahabat lain biasa Salman al-Farisi bila pi di kampung tadi dia tahu dia kata aku pun dulu bukan orang Islam aku pun masuk Islam kamu pun dulu buka orang Islam. Kamu kemudiannya masuk Islam. Cuma beza dia, Salman Al-Farisi kata, cuma beza dia aku. Bila aku masuk Islam, aku Islam. Aku tidak akan tinggal Islam sehingga nyawa bercerai daripada saya. Tetapi kamu, dia kata, kamu masuk Islam tapi sekarang kamu sudah tunjuk kamu nak tinggalkan Islam. La ni aku bagi pilihan dekat kamu Sama ada kamu bertaubat dan mengucap kalimah syahadah Ataupun kamu bersedia untuk dipulang Dia pergi yang tu dulu Buat keputusan Dan dia bagi tiga hari selepas dia kata macam tu Selepas tiga hari dia serang lepas ni Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Yang ni yang ayat ni nak beritahu Dia suruh kita ni pergi jumpa dulu Beritahu elok elok dulu Pasal apa? Dia kata, Bahawasanya Allah Ta'ala benci agar segala orang yang khianat. Allah tak suka orang yang buat khianat. Maka Islam sekali-kali tidak buat khianat. siapa-siapa. Islam dia habak beti-beti dulu. Kamu diberi pilihan. Kalau pergi nak serang kawasan orang bukan Islam, pergi bagi pilihan dulu. Kamu diberi pilihan. Sama ada kamu masuk Islam, dan apa yang ada pada kamu terpelihara, seperti mana apa yang ada pada kami. Harta benda kamu terpelihara Darah kamu terpelihara Bahkan maruh dan kehormatan diri kamu terpelihara Kalau sekiranya kamu masuk Islam Tapi kalau kamu memilih untuk tidak masuk Islam Tetapi nak tunduk kepada kerajaan Islam Kamu dikandalkan membayar cukai kepala Dia kata, ataupun jizyah. <tuh> ataupun kamu pilih pilihan ketiga Kamu tidak mau masuk Islam Dan kamu tidak mau bayar cukai kepala Kamu bersedialah untuk diperang Untuk diserang Islam macam tu. Dia tak pergi, dia buat, tak ada penjara. Dia bagi pilihan dulu dekat orang. Kamu diberi pilihan. Kamu nak macam mana? Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Dia kata dan turun pada mereka yang terlepas daripada bonok dan tawan pada perang badan ni. Ayat yang berikut ni turun kepada sahabat-sahabat. Kepada ayat ini turun untuk orang-orang kafir yang terlepas daripada mati dalam perang badan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ Dan janganlah engkau sangka, wahai Muhammad. Akan segala kafir Mekah itu, yang, yang terlepas pada perang badar itu, meluput mereka itu akan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata, wahai Muhammad, janganlah kamu ingat, geng tak kena bunuh dalam perang badar, geng yang terlepas daripada kena tawan geng yang selanak balik ke rumah dia janganlah kamu dua rasa mereka ni boleh lepas diri daripada Allah subhanahu wa ta'ala tak lepas tuan ni kita duduk atas dunia ni kita buat salah tak lepas mungkin atas dunia lepas mungkin atas dunia lepas kita buat salah kita kena orang tu orang ni ada orang tu jaga kita ada orang ni cover kita ada orang tu kita lepas atas dunia akhirat tak lepas akhirat tak lepas mungkin atas dunia ni kita buat salah kita ada duit lebih sikit, kita ambil lawyer pandai sikit, lawan-lawan-lawan likod lawan, lawan, kita ni, kita jangan ingat kita lepas kita tak lepas di hari akhirat tak lepas Demikianlah juga dengan soal perang badar ni, dalam perang badar tentera Islam 313 musuh 950 sebahagian daripada musuh mati sebahagian lagi kena tawan sebahagian lagi boleh balik serumah mati-mati Allah kata dekat Nabi Muhammad, jangan kamu sangka, geng hak tak kena bunuh, hak tak kena tawan tu, mereka tu selamat daripada Tuhan. Jangan sangka lebih tu, mereka tak selamat, mereka tak boleh nak meloloskan diri mereka daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa tiada melemah mereka itu akan Allah ta'ala. Jangan du ingat, mereka boleh lari tu Allah lemah, Allah tak boleh tetap mereka. Jangan ingat macam tu, dia kata. Artinya, jangan engkau dukacita Wahai Muhammad Atas orang kapiak Yang lepas daripada perang badar itu Jangan peras Tapi ke mana mereka ni Yang macam polis Dia duduk Nak tangkap Perompok bank apa semua kan Nak tangkap mat komando Kepung kelilit Kawasan tasik Hutang rimba apa semua Turun Habis Segenap Tenaga Kekuatan yang ada Pih kepung Keliling kawasan tu Buat kenyataan dah. Tiga hari saja kita pasti dapat mat komando ni. Dia tengok tak dapat. Tengok-tenok tak dapat. Senar perlu betul aja. Dia kena duk cari pula tak tahu dia duduk di mana lah ni. Jangan ingat dia terlepas. Kalau sekalian dia salah. Dia terlepas daripada pihak berkuasa. Dia tak terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bersalah kalau betul dia ni bersalah dia ropak benda bunuh orang dia buat macam-macam jenayah dan sebagainya walaupun dah pergi sampai beropak punya lama akhirnya tak dapat dia ni jangan kecewa pasal apa? pasal ada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tak lepas dia kalau dia bersalah begitu samalah juga dengan Nabi Muhammad SAW bila turun dalam perang badar Nabi kira full swing Nabi kira nak perhabis terus buat-buat kapiang ni kalau boleh tapi tak boleh. Sebahagian mati, sebahagian kena tawan, sebahagian boleh lari balik juga. Nabi rasa sedikit fras dan kecewa. Ada sedikit rasa fras. Allah SWT kata, وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّكُمْ لَا يُحْزِزُونَ Wahai Muhammad, kamu jangan fras. Pasal apa? depan. Hak tak kena bunuh, hak tak kena tawan ni, depan tak terlepas daripada Allah SWT. Tuhan kata lakuk tu. Macam kita lah kadang tuan-tuan. Kadang-kadang ada benda kita rasa tak adil dengan kita. Kita rasa tak adil. Kan? Kita rasa. Jangan keras. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha adil. Kalau betul lah kita tak mendapat hak yang sebetulnya. Masa di sini. Di sana Allah bagi. Maka orang Islam kalau dia percaya Allah. Dia tak boleh kecewa di sini dia sepatutnya dapat macam ni tak dapat di sana Allah bagi di sini dia tak patut kena macam ni tiba-tiba dia kena di sana Allah SWT akan lepas dia daripada segala macam kesusahan di sana kerana Allah SWT yang amat kuasa atas mengazab mereka itu dunia ataupun akhirat tiada lemah Allah sekali-kali Allah SWT dia kalau dia nak ambil tindakan bukan kata nanti akhirat dunia ni pun dia boleh ambil tindakan macam-macam cara Allah boleh buat macam-macam cara. Cuma Allah nak buat ke tak masa di atas dunia, akhirat pasti Allah Firman Allah, "Wa aiddulhum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayy. Dan sediakanlah oleh kamu wahai muslimin bagi mereka itu, yakni bagi menghadapi kafir itu, alat-alat senjata dan barang yang sekuasa-kuasa kamu, daripada kekuatan memanah dan simpan kuda perang, itu Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada orang Islam, suruh orang Islam ni buat preparation. Buat persediaan. Persediaan yang Allah sebut dalam ayat ni dia kata apa? min quwwah, yang pertama kekuatan. Kekuatan militer. Kena belilah apa-apa yang patut dari segi ketenteraannya, kena beli. Sampai selang Jangan pergi beli air tu berjerat masuk. <laughs> Okay. Beli dah tak morang Morang dah elok Beli dah morang Masih tak ubah elok okay. Dia biasa lah macam tu Kan okay. Balik tren-tren eh Tengok-tengok jerat pun Siling masuk Kukur -kuk lantai pun Duk-duk ah, Haa je tu no? Nau no, hantar welding Pula pergi duduk Petri bocak lah ikat pun Dia tak mahu macam tu Allah subhanahu wa ta'ala kata وَأَعِدُوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَحِ dah hendaklah kamu sediakan sedaya upaya kamu Tuhan kata مِنْ قُوَحِ daripada kekuatan semua kekuatan kekuatan dari segi ilmu mesti ilmu juga dinilai dari segi kekuatan dia kekuatan dari segi berfikir orang Islam kena kuat berfikir kuat dan hasil pemikiran dia itu adalah pemikiran yang bernas nanti kau balik cerita macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab pimpin satu pasukan tentera saya tebut dah kata dulu Umar Al-Khattab pimpin satu pasukan tentera pergi ke satu tempat nama Kira pergi nampak tak makan cikap tak boleh nak menang maka dia susah hati dia hantar satu orang utusan balik nak jumpa Sayyidina Abu Bakar as siddiq minta Syena Abu Bakar hantar seribu lagi pasukan tentera untuk membantu nak backup dia di sana kerana dia rasa dia tak boleh nak menang lawan dengan musuh yang ramai dia minta bantuan 1000 tentera Saidina Abu Bakar As-Siddiq tidak hantar seribu tentera dia hantar seorang aja nama Al-Qaqq nama yang dia hantar tu tu tak glemang untuk Al-Qaqq alif lam qaf ain qaf ain Al-Qaqq bin Umar al-Tamini nama hak di hantar ni. Utusan yang dihantar mai dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, utusan tu mai minta seribu pasukan tentera nak pergi bantu di sana, tiba-tiba Abu Bakar hantar seorang aja, Al-Khaqqaq bin Umar At-Tamimi. Bila sampai balik di sana dia terkejut, dia kata, mana lagi? dia kata tak ada seorang." Dia kata, "Saya minta seribu Utusan ni kata, saya tak tahu. Saya dah bagi tahu dah apa yang kamu nak. Kamu nak seribu orang. Dia hantar main sorang ni, dia bagi sorat sepucuk. Bila buka sorat Sinaw Bakar ni, buka-buka dia kata apa? Dia kata, aku hantar satu orang. Dia kata, tapi satu orang ni menyamai seribu orang. Dia kata, oh dia. Sinaw kata, aku hantar sorang. Al-Qaqq aku hantar sorang. Tapi sorang ni, sorang yang menyamai seribu orang. Sinawabakak kata apa? Dia kata seribu orang yang hanya buat hingar-bingar. Dia kata. Tidak berguna. Tetapi satu orang. Yang pikirannya bernas. Yang doanya mustajab. Yang kerjanya kuat. Lebih berguna daripada seribu orang. Sinawabakak kata. kata. Kamu berbincang dengan orang yang aku hantar ni Maka akhirnya di cerita tu Dia bincang dengan Al-Qa'qa Al-Qa'qa Al bagi beberapa pendapat Sehubat, lugu-lugu dan sebagainya Dan dia berdoa minta supaya Allah bagi kemenangan Ternyata menang dalam perang tu Allah. Ni yang kata sorang Sorang tetapi dia mewakili seribu kekuatan Tapi kalau seribu pun Guruh hmm. ya larilah Tinggalkan wahat ceramah tinggal sorang Seperti kalau sama ya seribu dari guru Tadi mencapai hujan, Tadi lima hari ada lagu Tiga lima hari Tiga lima hari Guru Tidak mahu Seorang Tetapi seorang Yang kata Sinaudakar Al-Siddiq Dia ni Pemikiran dia Hasil buah fikiran dia bernas Dan doa dia mustajab Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Muslimin dan Muslimat Yang dirahmati Allah Ini kekuatan Maka Allah kata Wa a'iddu lahum Masyata'atun Min kuwa disediakan daripada kekuatan semualah eh, kekuatan tentera dan sebagainya. Adalah engkau tuan-tuan buka dalam tafsir Ibn Katsir dia ada huraian panjang lagi tentang bab ni. Di antaranya dia kata hadis riwayat Ibn Ibnu Uqbah bin Amir. Uqbah kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa aw min ribatil qaim. Ala inal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar Nabi ulang dua kali Sahabat Nabi Uqbah bin Amir dia kata satu hari Nabi sebut ayat tadi Nabi baca ayat tadi wa'aidullah lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl Nabi baca ayat tu Habis Nabi baca ayat tu Nabi tanya Nabi tanya sahabat Nabi kata hang pat tak yang kata sediakanlah kekuatan kekuatan tu kekuatan apa Nabi kata Nabi kata Allah Innal Ketahuilah, kekuatan itu ialah kekuatan melontar jauh. Ar-Ramyu, maksudnya melontar jauh. Nanti ulang dua kali. Yang dimaksudkan dengan kekuatan di situ, ialah kekuatan Ar-Ramyu. Kekuatan melontar jauh. Dalam hadis lain pula, Nabi kata, yang dimaksudkan kekuatan itu ialah kekuatan kenderaan dan juga melontar jauh. Tetapi melontar jauh lebih baik daripada kenderaan. Apa maksud melontar jauh? Kekuatan melontar jauh. Kalau syabit pada zaman Nabi, panah lah. Siapa boleh panah lagi jauh, lagi baiklah. Sebab apa kita lagi jauh daripada musuh, lagi kita ni uh, rendah kemungkinan sederhana. Kita nak lawan dengan satu orang. Dia duduk ujung sana, kita duduk kita panah di. Kita nak sederhana apa? Kita duduk jom kepada dia. Berbanding dengan kita bawa perang, duduk lawan depan dengan dia. Kemungkinan kita sederhana tinggi. Nanti kita dalam perang ni, yang paling baik ialah siapa boleh buat senjata yang boleh mengibuk jauh. Dalam konteks hari ini apa dia? Peluru kepandu lah. Peluru kepandu lah, tak ada opi duk di negeri kita ni kita boleh pakai tekan butang ni dia pergi Islam suruh kebenaran benda ni sabit daripada hadis Nabi Islam suruh tapi mana negara Islam yang ada kehebatan yang macam ni Pakistan lah yang ada logi nuklear satu aja neria lain tak ada Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Kita kata kita tak mau perang, maka kita tak mau tumpu benda tu. Tapi kalau orang ajak kita apa? Nak buat macam mana? Memang kita tak mau cari gaduh. Tapi kalau orang nak serang kita, jadi macam mana Afghanistan tu? Orang mai cari pasal dengan dia. Jadi macam mana orang Islam di Mindanao tu? Orang mai cari pasal dengan dia. Amerika mai lambak tentera dia turun lebih beribu ribu Nak buat macam mana? Kita tak ada apa. Hubung pun. Jadi kita baca ayat Quran. Rupanya Quran suruh Kita siap benda-benda macam ni Setidak-tidaknya dia kata apa? Turhibu nabihi aduwallahi wa'aduwakum Kamu bertakut Akan kafir Yang ni seteru Allah dan seteru kamu Dengan apa yang ada dekat kamu Oh, hmm. Bila ada, tu orang takut dah <coughs> Bukan kata ada Tu nak guna pisang orang tak Bila ada, tu orang takut dah Dengar-dengar Negara Islam semua ada logi nuklear Takut dah dengar-dengar kata negara Islam semua ada peluru berpandu orang takut dah dengar kata negara Islam semua ada terbih dah mereka tak takut apa, -apa. <laughs> tak ada apa ada terbih hotel oh kita kalau macam tu ain diceritakan maka Allah kata wa akharina min dunihim la ta'lamunahum dan kafiah yang lain daripada mereka itu iaitu setur yang sekarang tiada kamu ketahui mereka itu iaitu segala orang munafik ataupun orang yahudi Allahu ya'lamuhum Allah Subhanahu wa taala ketahui dia akan mereka itu wa ma min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum dan akan barang suatu yang kamu nafkah belanja pada jalan agama Allah itu nyesali di sempurnakan balasannya daripada dunia sampai ke akhirat. Wa antum la tuzlamun dan kamu itu tiada dizalim dengan dikurang suatu daripada balasan oleh Allah Subhanahuwataala. Wallahu amin. Kamu tahu? Ha? Jadi Allah Subhanahuwataala mau orang Islam ni supaya buat persediaan bersemosi. Contoh, kita tengok balik orang Islam. Sineri orang Islam satu dunia Kita cukup teruk Cukup teruk Segala segi Bercakap dari segi apa? Dari segi ilmu, ketinggalan Bercakap dari segi ekonomi, ketinggalan Bercakap dari segi ketenteraan, ketinggalan Ketinggalan Negeri bergaduh ni Kebanyakan negeri yang ada orang Islam bergaduh Oh, habis-habis Kan? dan masalah ni bukanlah masalah orang Islam di Malaysia sahaja Masalah orang Islam satu dunia. Negeri hak miskin. Hak nampak miskin. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan negeri Islam. Contoh tengok minyak. Semua negeri orang Islam. Hasil mentah. Segala biji timah segala macam macam-macam benda negeri orang Islam. Singapura kan ada apa pun Kaya okay. Sama ni oh putih, Amerika apa semua Bukan Tidak sekaya kita Dari segi bahan mentahnya Tidak sekaya kita Tapi dia jadi kaya Kita kaya bahan mentah Tapi tak jadi kaya Jadi meskip orang Belum pergi tengok negara Islam di Sudan dia apa semua lagi Pergi tengok tu lagi takut Tengok orang Islam di Sudan Lagi takut dengan miskinnya dengan tahap dengan kadar huruf-huruf yang terlampau tinggi dia. Ha, ini ini benda-benda macam ni. Kita kena tengok dan kita kena insafi. Kena insaf. Ha, jadi sampai masa dah kita hari ini, kena soal -soal ni kena serius dalam soal-soal ilmu jadis. Ha saya duk mengajar di kolej Matrik tu. Sekali-sekali pendaftaran. Budak-budak daftar masuk. Minggu lepas budak baru masuk kan. Right? Adalah rasa bangga kita Dua nah, ribu orang budak Mas kali daftar tu semua masuk Nak jadi golongan profesional Dia tawarkan tiga Kursus saja di situ Sains hayat, science physical Dengan account Sains hayat ni dia akan channel Budak-budak ni pergi jadi doktor Ahli farmasi Doktor veteriner Semua jenis-jenis Berkaitan dengan, dengan benda yang macam tu sains fizikal dia akan channel budak kepada engineering so mereka akan jadi engineer elektrik, civil engineer macam-macam mereka boleh pergi kan budak-budak ramai -budak pula kita tengok rezak keputusan mereka bagus-bagus uh, hmm? semua A1 A1, A1 A1 pasal juga ada ramai lagi orang Melayu Islam kita yang boleh berjaya kan hmm? ini tengok sekolah-sekolah menengah ha? oh, kat wah jadi susah hati balik pula ha? tengok ada kecik lemah perut pi sekolah bawa beg apa paper Be -be, aku tak ada apa dalam kan beg kan jalan nak lintas jalan pun lagu macam kaki ada spring lagu nak lonjak tak loncat, lonjak tak lonjak kelok-kelok daripada pagar sekolah tu siap opo-opo nak tunjuk megah kat siapa Ha? kita tengok hal itu susah hati bagi dia pula dah. kita duduk tengok ada-ada di kolej metri itu kita rasa okey lah kita duduk di kalangan orang-orang Melayu yang bijak-bijak kan kita rasa sonok gitu geloh-geloh Kelu tengok hasgar menengah ni oh, risau dia duduk main pulak pasal apa pasal puak jemuan ni lagi ramai daripada puak pandai tu akbar. geloh-geloh Kelu daripada pagang sekolah tu naik motor tu angkat tayar hui Depan pagi, sekolah tu juga nak tunjuk Angkat tayar Tak apalah kalau angkat tayar jatuh Tunggu ni, pergi jalan tu, pergi kat dia senang dia, dia, dia, dia, dia, dia angkat tayar, dia nak main celapak Tidak risau kita Anang lagi, kita tak seronok Risau lah, Ya Allah Apa nak jadi kata. Ha, Jadi kesimpulan apa kita kata Kesimpulan majority hak tak sedap ni majority minority dapat 2000 lebih hak masuk tu minority 2000 lebih yang excellent budak-budak Melayu yang cemerlang ni daripada Malaysia satu Malaysia baru dapat banyak tu kolej kemedikulasi penuh 1000 tu dia cover budak dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu. Hati situ. Keras semenyung Malaysia ni belah hujung baru dapat banyak tu. Tempat boleh isi 3,000 Tapi hak layak masuk 2,000 <coughs> Bukan tak ada tempat Tempat ada Budak hak layak tak ada Walaupun kalau kita tengok angka 2,000 tu saja Kita dah kata okey lah. Tapi 2,000 per berapa hak tak layak tu Oh jadi tak seorang boleh Waktu maghrib Pak dia nak main masjid Dia duduk waktu kok duduk main gitar Oh kacau ada satu sahabat jumpa saya baru ni menangis cerita pasal anak dia anak perempuan anak perempuan umur mencicah 20 pesta balik pagi 2 pagi balik pesta 2 pagi oh balik jantan sekali nanti tidak macam rumah dia kata, macam mana Ustaz saya tahu dia kata saya tahu perempuan tu anak saya dia bawa balik main jantan tidur dalam rumah saya dia buat lagu mana dia kata saya boleh tidur saya tak boleh tidur dia kata bangkit dia kata. bangkit naik petuk pintu gunung gunung gunung tak buka rimbuk pintu tu dia kata Ustaz tahu dia buka-buka pintu Dia tendang saya atas dada Anak pun buat. Tak buka pintu, buka dia buka-buka tu dia tendang pak dia Dia tendang atas dada Pak dia kata tendang saya ni atas dada Jatuh, terlentang di belakang Air mata berlenang Dia celek-celek mata tengok dia duduk berdiri Dia kata anak ni duduk berdiri, tangan duduk buat luk tu Duk tunggu pak dia bangkit, dia nak buuh ni. Subhanallah Saya kata betul lah ni Dia kata betul ustaz Dia kata buat apa Saya bohong Dia kata Saya mengakulah Dia kata Saya silap lah Saya tak didik daripada awal Dia kata Tapi saya tak sangka ia jadi ini, Macam ni Turun lah Yang mata belenang Turun bawah Tak lewat pun. Macam mana Bapak yang macam ni Nak hidup Macam mana dia nak hidup Dalam keadaan jiwa dia Menanggung Benar-benar macam ni Tuan Pengajaran. Kita kena ambil pengajaran Benda ni dalam kalangan ramai-ramai kita ni ada orang yang kena Benda macam ni Ada yang kena Jadi satu benda kita nak kena ingat apa? Kita berjaga pada awal Soal hidayah ni soal Tuhan Tuhan bagi Tapi kalau kita jaga pada awal Kita buat lelok Doa dekat Tuhan ni jangan jangan lekap. Kalau boleh bukan tiap-tiap hari Tiap-tiap kali lepas semayah Doa minta kepada Tuhan Tiap-tiap kali lepas semayah Minta dekat Tuhan Hari-hari lima kali sekongkongnya minta kepada Tuhan. Minta Tuhan bagi ke kita zuriat yang baik-baik. Kita -baik. hmm? tengok balik Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah SWT uji dia. Cukup banyak ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah uji dia suruh bina Dia boleh bina elok. Allah uji dia tak dapat anak. Punya lama hidup tak dapat anak. Lepas tu baru dapat anak. Dah dapat anak, Allah suruh semelih anak dari Nabi Ismail. Ujian. Dia Allah suruh Anak duduk tumbuh punya sekian lama Dapat-dapat seorang Allah suruh semalai Dia pergi habarkan anak dia Allah perlentahkan aku semalai kamu Anak dia kata kalau Allah perintah, bapa perlentah Buat Nabi Ibrahim berjaya Ujian-ujian yang Tuhan bagi kat dia Semua dia berjaya Kejayaan dia tu menyebabkan Allah kata dekat Nabi Ibrahim Aku nak jadikan kamu Imam di atas muka bumi ini Nabi Ibrahim, bila Allah kata dekat dia, kamu akan dijadikan imam di atas muka bumi. Nabi Ibrahim terus kata kat Tuhan. Dia kata, Ya Allah, adakah termasuk dengan anak-anak aku? Janji nak jadi imam, nak jadi ketua di atas muka bumi ni, adakah kepada saya dan anak-anak saya sekali? Tuhan kata, La yanalu ahdi zalimi. Tuhan kata, janji aku tidak meliputi orang-orang yang berbalik makna kata walaupun kamu Nabi tidak mesti anak kamu semua akan diangkat menjadi pemimpin menjadi Nabi ahli janji untuk nak lantik jadi ketua ni tidak akan dapat kepada orang yang zalim Tuhan kata ternyata anak cucu Nabi Ibrahim banyak jadi Nabi tetapi tidak semua jadi Nabi oh, itu kan jadi kita kadang-kadang benda ni minta patuh halal Kadang-kadang Tuhan test kita, dia mungkin dia test kita lima tahun, sepuluh tahun bagi kita rasa ter, tertekan dengan anak kita. Tapi selepas sepuluh tahun, kita tetap bersabar, nasihat anak, nasihat juga, doa dekat Allah makin kuat, sehari ke sehari makin kuat. Mungkin selepas sepuluh tahun, Allah makbulkan doa kita. Anak kita yang kita ingat tak boleh nak didik dah tu. Selepas sepuluh tahun, dia boleh didik. Kadang-kadang Tuhan buat tu, Jadi dalam soal didik anak ni, tidak ada putih hasil. Tidak ada putih hasil selagi mana kita tahu Allah tu Tuhan kita maka selagi tu kita berapa minta sekali. Tuhan kata, oh do'amu ni atas iblakum do'a dekat aku, aku akan perkenalkan kepada kamu, do'a seminggu do'a nampak tak berubah setahun do'a nampak tak berubah lima tahun do'a nampak tak berubah tu'ud juga do'a, satu hari Allah akan bagi perubahan Insya Allah. insyaAllah ha? yang baik tu daripada Allah, yang tak baik silap saya, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surat Allah Al-Fatihah Saya doa alaikum Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah اللهم صل على محمد في الاول والاخر نسلم رضي الله تبارك وتعالى على ساداتنا وعلى سيد سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده وافيه عن كل ما يزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاهقات من المرسلين اللهم فقئنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقبل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اكتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصونا وسل Wa ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa alhamdulillahi